Benvido a todo mundo a Catapulta, a máquina para salto poético, o programa sobre poesía, pola poesía e para a poesía, do Salto Jaliza emitido nas canles de El Salto. Eu sou Samuel París e hoxe temos o lujaso de que visite a Catapulta que veña a tensar os seus mecanismos. Helena Salgueiro, Helena, benvida. Hola. Que tal? Como vai? Como vai o día? Ben, ben acabando. <risos> acabando co Janas da Cabalo, estao a catapulta entromete, entrometeuse no teu camiño a catapulta antes de, de que rematar o día, ¿no? Si, sí, bueno, unha vez acabada, xa me tomo o meu teciño e xa xa acabou o día de hoxe. <risos> Xade conet, desconetas. De Elena Salgueiro, nasida no ano 95, eh e, e José Mescapaljo, me pero performer, directora escénica, poeta, coreógrafa Dalmaturga, investigadora, faltame algo? No, no, de feito, creo que sobran cousas. Sobran cousas. É eh, que se te quería preguntar, quero decir, son moitísimas facetas as que, que ti batxos ao ojo da túa carrera destes anos. Eh, a día de hoxe, hai unha que te sintas máis vinculada, que ten máis peso que as outras, hai unha que agora mesmo xa te sientes desvinculada, en que punto estás agora mesmo? Pois... Pues é unha pregunta que sempre me fixen os xa dende, dende o principio de todo entonces nunca en claro eh, de feito, creo que a única coa que nunca me sentín vinculada eh, foi precisamente de poeta Ostras. <ríe> eh, sí sí é verdade é que sí mm, pero bueno eh, tu ven aí com unha epifanía hai unhas hai unha semana e eh, eh, creo que o que agora mesmo que máis me define sería ou directora técnica ou profesora, pero actriz, por exemplo, xa hai moito que non fago cousas así. E poeta é como algo máis íntimo, non? Pero faime gracia eh, que, que fose das primeiras cousas que me chamaron, non, cando me presentaban por aí polas cousas. O, ver, pero, po, eh, o sea, como poeta podémosche definir. I cual sí. eres poeta mal, mal, que, mal que che pese. I poeta é non mo creo, non sei ou non creo que sexa poeta o zen por zen, non sei, pero pero sí, sí, é unha obra palabra publi... como mi... pero obra publicada eh, de, de, desarrollo de, de poesía escénica formativa, quero dicir por que esa parte de poeta non te sintes é culpa da poesía que non te queres vincular a ela porque tí, ese mundo eh, quero te lo longe ou é algo que ti mesma non te ves ou non te sintes cómoda Amigo, con a idea de que de etiqueta poeta, ou así. Ah, no, non é, non é, é como empezaron a mo chamar moi nova, non, porque quero decir, realmente publiquei o meu libro de poesía con 16 anos. Uh -huh. Entón, claro que me chamasen poeta aos 16 anos, non, eu non mo cría, non, non me sentía como non sei, non non mo cría do todo. Entón, así, así me quedou pero vale, eso podes pasar os das pero despois coñe de o tempo, presentasteste, concursos, vas en varios concursos de, de, de poesía, te sobra publicada en diferentes editoriais, eh, e de feito eh, o o que tamén colaborastes en, en diferentes antoloxías, eh eu creo que igual estou montando unha lucha contigo que non no teño que manter pero que claro, o, o programa sobre poesía creo que sí, a ver, entonces por aí sí, sí, que... sí. podemos checar ao acuerdo de que eres poeta para poder seguir isto para, para, poder, para poder manterlo claro, a ver, no... si, si non vos comprecemos que deixar, deixar este, este podcast Después, espera un momento espera un momento eh, removendo nas catacumbas de internet Eh, se non me equivoco, non sei se estás se por onde vou ir agora, falando de ti, que non te vinculabas ca poesía, pode ser que ti veras un blog que era aquí vai de poesía? Ui, mi madriña, si sí, uf, pero eso é eh, de hai moitísimo tempo, non sei onde escarvaches, uf. Escarbei, eu escarbei, estudo sí, no vendo, sí, sí tenho aquí, o sea, si, si queres podemos verlo. Eu, eu, eu, o sea, non porque xa está despublicado, eh, pero bueno, buscando en Recovecos, básicamente por aí, podes encontrálo. Eh, uh, que bueno. aí aí había, que tamén unha vontade, unha querencia pola poesía, Nomeabas no tamén as túas referencias, non? O sea, xen, o sea, diferentes autores, autoras que che que che influenciaba, que aí había unha unha querencia, que decir, eran gustábache máis, digamos, unha um, un achejamento lector, e eh, tamén ir probando ou sempre fostes escética con eso. Falámanos desse blog. Ah, si, ese, ese blog. Eh, por Que xa non eh... no me acordo de ese blog, porque despois tuve en outro. Sempre foi fun de eliminar as cousas, e, ou sea, as cousas que eu facía non me duraban así moito. E tuve en ese blog e despois tuve en outro que, que se chamaba Viola Olmos. que Holmes. Por por que Viola Olmos, porque me parecía moi literario ese, ese, ese nome. Despois tamén o borrei, e y... despois creo que ainda fixen un Tumblr desas de de cousas vale. que... Eh, mm. Tal, pero, pero de aquí oi de poesía, mira, que nin me acordaba. De feito non sei nin o que teño publicado aí, nin... Pois pues eso debería ser cando era adolescente ou... Esco era o, o ser... Reino. Tí, xoxe, 2012, 2013, 2014. Creo que aí hai, hai restos. No, igual incluso de antes, a millor. Pues o chejei era... a arrasar 2012. Foi o que, o que chejei a, a rascar. 2012 foi en segundo bacharelato, vale? Sí, sí, sí, sí. Todo, todo en caixa, sí, sí. Jolín, é que de feito acabo me acordar, porque en segundo bacharelato fixéronme unha entrevista na TVG e é unha entrevista que non volvín a topar, non sei... Sí, estaría por aí nese blog ou que pero eu aí, de verdade de feito, creo que nina quero volver ver porque dicíamos tonterías por aí, increíbles e algo como, é es que me acordo de dicir algo como que a poesía era merda no sé, eu estaba nunha nun época da moña vida como pseudo-punk bueno, un pouco rara bueno, bueno, bueno non hai que relojar da do punk e non hai que relojar eh, se si dá no, que le dices Sí, sí, bueno, si si, se se, se pensas que puiese ser merda, as pues, tú pues, as rusterías, eh. Algo faría poesía. Algo faría. Que no, no, puiese merda, no, que, que a merda que era poesía, que puiese ser También, poesía, bueno, bien, o que o agarre era de dous sentidos, eso. Eso sí. <ríe> a merda <de> poesía <ríe> con <ríe> <ríe> con todo lado. Falando de por tocar tema adolescencia e todo eso, viña a dal lado que é esa unha noite tiña bicada nese nese do Caurel, o sea, vivistes en Morada do Caurel, non se sa como Eh, non, use xa eh, meus pais cando era unha nena eh, mercaron unha casa aí eh, e vale. eh, bueno, sempre traté como que era a miña aldea, pero realmente non teño non teño familia de sangue, de corazón sí que teño, pero pero bueno, eso que iba as fiendes, pasaba as vacacións e teño Qué un vínculo guay. especial, Extracción, pero non eh? non viviñe Pero, o o peda de Besa, de o da, da rogueira de xalón dos sitios máis maraviosos de toda de toda sin un de, de Europa ou de Europa Ocidental, polo menos, tío. O sea, sí, sí. Verano, se as feiras e tal, ibas, ibas para, para Moreda. Si, sí, si, sí, si, sí, sí. Agora xa eh, non tanto, pero pero si sí, acórdome de, de ir coa miña vecina María que, claro, eu era pequechiña e ela era unha señora maior, e levábame por aí... Eu era a primeira vez que via nada, porque eu non non tiña aldea daquela. E levábame a... a pois pues, a pacer as vacas, a sachar as patacas, e todo. E, foi unha fortuna, verdad. Pero eso, claro, era... Como que se leva agora de segunda residencia, vai, ou seja, non... <risas> Joder, que guai, que guai, que guai. Eh, vale, eh, para, para ir bueno, temos non vou roxar túa nesa primeira etapa, eh, porque xa vin que cando toquei o tema do, do, do, do blog aí... <ríe> non, pero quero dicir, é interesante, porque non me acordaba, pero digo que é pues o que sape que, que, que sei que iba a topar aí. Non vou compartir a pantalla, pero despúis pas eixo que non remetemos a entrevista e ti misma juzgas que eh, o paso do tempo botas e a mirar o dia que sí, pues, que partil agora, comparte, eh. U, eu padeante con todo. E pero... eh, que che me dicir? Eh, vale, eh, falamos deso, non? performance de titular escénica, mellor que a parte de atriz, eh, de poeta, sí, que menos tal, eh, pero eu eh, dicías, non? Estou esperando a tomar o meu teinho para pechar o día. Como é un martes dunha persoa tan polifasética como a ti? Como é o, o día a día, digamos? Do, como, como, non dixo o día de hoxe, por si, si hoxe foi un día complicado, pero, quer dicir, como é a rutina, digamos, dunha persoa que ten tantas vertentes creativas? Pois... É que tamén depende un pouco da, da, da tempada, non? Ou seja, xa... Pois pues, unha temporada podo estar en ensaios... Outra podo eh, eh, non estar facendo nada, eh, dou clases polas tardes, eh, pero quero dicir, eu, bueno, dende sempre dende come, que comecei, fui unha artista proletaria, ou seja, de feito, un, cando andiven vivindo en, en Escocia, había unha, bueno, non era unha asociación, pero era como unha rede que de feito estendeusa por, toda, por, por todo o Reino Unido, que, que era eh, eh, Working Class eh, Theater Makers. Que, pero, a ver, eu considero que aquí toda a xente que nos dediquemos ás artes pois pues, somos Working Class, eh, e alternamos con distintos traballos. Non, eu pues, vai por temporadas, eh, eu agora pois pues, dou clases Pero hai un ano, por exemplo, estaba currando nun, nun bar eh, en verán eh, para forrar. entonces vai como unha montaña rusa. É dicir, de feito, eu non diría que teño unha rutina. Eh, se, cadra, se cadra debería tela, pero é imposible poderte dicir eh, que é un, un día común no meu día a día, por así decirlo. Vale, é difícil, digamos, o... Claro, ou non existir unha estabilidade dentro do, do, do, digamos, do camiño escollido, é complicado esa rutina. Non me, non me refería tanto, tanto a rutina, non, pero eso, dentro das diferentes épocas, non, de pois, que disti, pois, estou con ensaios, entendo que estás preparando, no caso de estar preparando unha nova espesa, unha nova pesa, unha nova obra, dijamos que hai un período de tempo que, que se concentra moito na, na parte de ensaios, non? Pero, despois, esas partes que diste, pues, estou sin facer nada, entendo que tamén unha época na que aproveitas, dijamos, para ir collendo referencias, parte de certas cousas que o investigar ou como son eses periodos, dijamos, que ti consideras de non estou facendo nada, pero entendo que aí tamén se che van activando eses disparadores non, de creativos. Eh, a mí o que me gusta, cando non estou así con un proxecto eh, bueno, centrado nun proxecto, é eh, escribir. Eh, entonces escribo e eh, eh, leo. Eh, pero tamén son unha experta procrastinadora, ou sexa e e de feito tamén pasa, creo que pasa igual eh, na hostelería que, que nas artes escénicas, ou eh, podes estar como moi a tope durante uns meses sin ningún eh, tempo libre e logo cando tes tempo libre Eh, pois pues, non faz nada. O sea, sí. pasa todo o día e non faz absolutamente nada e miras agora e dices, xa acabou o día e non fixa absolutamente nada. Eh, pero, pero, bueno, perder o tempo tamén está ben. O pero... que, que dís, por exemplo, eso, de que causas ese tempo libre, de que escribes moito, eh, estamos falando de que, que vas a empezar, empezar a escribir para, para, para tema dramático, ou simplemente está eh, toma de ideas, como enfocas, dejamos, a ver, É, sobre todo, unha pregunta por... por é que son, son cartesiano cuadriculado totalmente, non? Eh, penso penso nesa idea, non? tantas ferramentas expresivas ou a túa disposición, non? Dentro das túas capacidades, que cando chexa algo que queres eh, transformar na, na túa propia obra ou que queres comunicar ou que queres traballar con eso, aproximarte ou fedellar para ver o que hai, eh, cales son os mecanismos? Ou hai aljó dentro de ti que xa encamía directamente a isto vai ser unha peça performativa isto vai ser máis movimento isto vai ser texto escrito como gestionas todos todo esses perfismos ese carácter polidiádrico que tens Pois pues, normalmente eh, quero decir eh, cando se trata de escritura non... Nunca teño nada claro eh, pero cando ven sendo algo pues, teño que facer unha peza de performance ou estou facendo unha obra de, de teatro eh, normalmente xa, xa sei o que vou facer ou ven por encargo de que xe contactan e xe dicen podes facer unha, unha performance a fin de ano ou eu que sei pois, eh, a obra que fixe en esta de Comengou foi hai dous anos, e xa teña claro que quería facer unha obra de teatro, xa, nin performance, ni nada, teña claro que quería facer unha unha obra de teatro de, de feito a partir de dese, dese texto de, de Beckett, pero, claro, o escribir de feito, pues casi nunca teño claro nada, e por eso por eso acaba sendo como un laberinto eh, sin final, eh, de feito eu, pues, Quero decir pouco que escribo, pouco público, porque está todo aí en caixóns metafóricos, bueno. <ríe> pero... pero Dijamos que tes, ao mesmo tempo vas tendo diferentes vías abertas, dicir, hai, por exemplo, a Helena de, de hoxe, día 20 de febreiro de 2004, ten diferentes proxectos abertos que en algún momento retomarás ou, ou estás buscando o caminho. Sempre, sempre, sempre. sempre. Eh, sempre teño unha to-do list, de feito, non sei si é eh, que non o podo evitar, de feito sexa, non podo estar sin ter algo eh, seja a medio prazo a longo prazo, a curto prazo eh, sempre teño algo na cabeza que, que facer Pero... esa, esa necesidade eh. imperiosa de de ter, no, de ter un, un problema, meterte nun problema creativo eh? <ríe> digamos, buscas problemas de, de ter problemas sí, totalmente, esta vez a frase esta É que cheira a dicir, antes, non, o tema o tema de Escocia. Eh, foste a Edimburgo eh, por temas formativos, como como é ese camiño, non? Porque iso é outra cousa que tamén eh, quería comentar hoxe, non, para para xente que, que, que se mova no mundo das artes performativas ou no traballo sobre o movimento digamos eh cales son as vías formativas? No teu caso, coiestes o, o fostes, a, fostes a Edimburgo a estudiar? Non sei se nos podes contar un poquinho sobre iso, depois tamén fostes a Polónia, se non me equivoco. Podesme contar un pouco como é, foi esa, esa, ese camiño, non sei se si tanto formativo ou se si non ir explorando outras cousas? Non sei que nos podes contar sobre sobre esas experiencias, vai? Eh, claro, a ver, mmm, quen se quera dedicar as, as artes escénicas, é... Eh... A ver, aquí en Galiza está a Escola de Arte Dramático en vivo. E logo pois, hai xente que, que vai a Madrid ou, ou a Barcelona. Eu, eh, con dadas 7 anos, que ainda non cumplirá dazoito, presentárame a, a Escola de Arte Dramático de Madrid. E non me coñeron. Entón, aí pensei, bueno, a ver que fago. Eh, e entón, bueno, primeiro metínme en filología clásica porque encantábame o, o griego, o griego clásico, eh, pero después o darme de conta de que a mitad da carreira era latín, eh, non puedo máis, abandonei e eh, metínme en filología hispánica, uh -huh. ou la literatura hispanoamericana. cando me dien de conta, esto, que eu, bueno, cando conto estas cosas é como que pouco planificaba eu, mi madriña, Pero, claro, despois, o ver que había como dúas asignaturas ou algo así hispanoamericanas, tamén deixei a carreira uh -huh. despois de dous anos estando facendo, ou xa sin sentido. E despois aí non me metí en filología galega. E tamén a deixei. Seja, <risos> e sei, unhas carreiras. Non me acolleron unha carreira de, de teatro e deixei eh, outras tres carreiras de filología. E aí foi como plantearme pois que quería facer un pouco coa miña vida e quixen marchar a Escocia. Ou seja, foi como... Eh, tiña unha de aí tamén, eh, miña mái fora cando, cando me tibera. De feito, eh, é unha anécdota curiosa porque ela estaba facendo aí o, o doutoramento e, e me tibera e eu tiña como un pouco máis dunha niña ou algo así e aprender a camiñar aí a Escocia. Eh, en, en Escocia. Aprender a camiñar. Sí. E entón, pues nada, decidín ir por aí e empecé pues, a, a currar pues, distintos curros de, de camarera de, en tendas, eh, traballei no castelo de Edimburgo, nunha tenda de espadas, ou seja, co cosas como super... Aliento. E eh, entón, pues, fun aforrando e con esos cartos pues, íbame formando, iba a facer cursos a Europa, iba eh, pois pues foi a Polonia, a Francia, a Dinamarca, a Suecia e, pues iba currando e facendo cursos, viaxando e facendo cursos. Estamos falando de pues, cursos tamén... que son como pequenas estadías, tal, son cursos, digamos, de, non sei, dun ano de tal o, como, como, como funciona, digamos, ese ecosistema formativo no no mundo dramático, como Ah, bueno, Cada quen ten un pouco o seu método, pero claro, eh, pois poden ser como cursos intensivos eh, dun día, como pode ser residencias de dúas semanas, como pode ser o longo eh, dun ano. Eu en Edimburgo tamén fixera a danza durante un ano, me metera no, no college, tamén o dixei. <risas> eh, despois fixen tamén un curso de Shakespeare, Shakespeare e Marlowe eh, na Universidade de Edimburgo. Eso non abandonei. Foi a primeira cousa, creo, na miña vida que non deixei. <ríe> Ese curso. E e si, ou sea, iba dependendo un pouco do que do que me anotara. E de aí um... como, como que decir, como que decir, movéndote dicho a nivel europeo, es Holmes tú estás facendo preguntas que son que decir, para persoas que forman parte do, do mundo da, da... O arte dramático, da expresión corporal, é algo tal, non pero eu son, xa che, reconoxe, discúlpeme, eh, porque son bastante... É xe que é o mundo da poesía. Entón, claro, eh, que, como te vas enterando, digamos, eh, que vai salindo unha cousa, ti estando en Escocia, daquela vas enterando que sale unha movida en Suecia ou en Dinamarca, que é por polos propios círculos nos que te moves digamos, con xente, con colegas hai portales referencia no que vas pillando esa información son cousas que todo mundo sabe unha vez que tens un pouco de interese por eso Pois, a ver eh, claro, eu cando eu a ver, aquí tamén en Galiza tamén fixará cursos e así, pero como moi moi esporádicamente e eh, E logo en Edimburgo, claro, eu realmente era migrante, non, non tiña moitos moitos contactos. Entón, eh, claro, nos primeiros tempos eu o que facía era meterme en webs, e dicir, a ver, que quero facer? Teño 500 500 libras aforradas, que quero facer con elas? Ah, e entón buscaba en webs, pois, pues, a ver, apeteceme facer algo do Instituto Grotowski? Pois, pues, veña, tal. Ai, hai algo en París? Venga, voi ou cousas así e logo, pero xa despois, eh, despois de tempo aí, eh, pois fun, pues facendo contactos eh, con ta, eh, do, do mundo das artes escénicas non, non da poesía realmente eh, e aí xa, xa te iban como informando pero de cursos máis ben en, en Edimburgo, non, non fora fora, vale, vale. formaba meu por internet vale, vale punto. É eh, outra pregunta, non? falabas antes non da working class eh, todos a, a xente que se dedica ao mundo das artes eh, ou que ten vontade de facelo digamos, de maneira dedicada a tempo, a tempo completo eh, todos somos working class pero sabemos que eh, ese mismo tema do, do poder adquisitivo é unha criba que se fai de, de xeito pouco natural digamos, para a xente que se dedica ás artes non sempre no mundo da música, fala, non a xente que pode ter un grupo e de dedicarle todo o tempo a partir de certa idade, hai xente que ten un respaldo detrás, ou xa non quero dicir xa no mundo do, do cinema, sabes, que hai xa é como eh, os custos que ten levar adiante a unha producción, entendo que no mundo do teatro pois, mover unha, unha obra tamén te que ter ese tipo de custos. Eh, este tipo de formacións, digamos, eh, son, digamos, asequibles, dejamos, para eso, xente que poda currar, facer un aforro, facer todo iso, ou aí despois hai outra, outra lixa que xa é como máis élite, digamos, ou... Non sei, como é eso? Poder... A pregunta ben por, por unha cousa, non? Eh, este programa, ou unha, unha rapaza, un rapaz, de... Unha vila xaleja, interesa xe isto, flipa xe, está pipeando vídeos por, por internet, vi un par de, de, de actuacións, cando tive ocasión, no seu sé, concello, foi a unha cidade, a ver a unha tal, interesa xe isto, quere empezar a remixer aí, porque é algo que ferve dentro. A hora de coller co co e de dicir, joder, eu quero formarme, quero saber, quero outras ferramentas para, para isto, é algo que vou poder facer, o final vai a haber unha línea de corte que eu, por non ter iso, se pode facer. Non sei se... Ah, estou... sí, vale, xa, sí, sí que te pillei. A ver, claro, é eh, que eso un pouco como todo, non o sea, xa, se si tú pues, provees dunha familia pudiente, por así decilo, pues o millor te formar... Falo das artes escénicas, non? E de, de todo iso. Pois pues, o millor te formar en, en escolas privadas ou podes hacer un máster de la hostia en estudos teatrales en París ou cousas así, non? Eh, ou ben, pois, por exemplo, unha cousa que que está un pouco candente é o tema das, das subvencións e axudas públicas. Xa, ou se xa, máis a la da formación eh, dunha, cando tú queres pois, eh, eh, facer os teus propios proxectos, pues, pois, obviamente depende de, de, de si tú Eh, tes un capacidade económica ou non de facer fronte a todos esses gastos que... que tes que facer ou seja, se si tes emoción, digamos, de... claro, quero dicir eh... pero como a todo ou seja eh... igual na poesía non? eu que sei, axelacía un nos por exemplo que tanto fixo polo noso país pero ao final, claro, teñan cartos se tiñan bibliotecas, e teñan viaxes e todo eso, pois viña Eh, porque tiñan pasta, non? Senón non non estarían aí. Bueno, claro. Con, con excepcións non? O sea, Manuel Antonio que é unha figura que a mí me flipa, pois, pois non, pero bueno, eh, está aí, non? Ese, ese sesgo económico eh, ou de clase eh, nas artes, pois pois eh, vese aínda máis exaxeradamente, non? Creo. Totalmente totalmente, o sea, es que te falar a veces a a ainda non é moito, no, a xente poñe ao caso do, do cinema, de un plan de unha... que a xente que que leva roitando por sacar os proxectos adiante e ve o seu redor xente que vai sacando unha película case o ano. Es pois diste, ah, vale, porque esta xente ten heredou cinco pisos, <ríe> polo que sea, se dedica a ir facendo películas, no, pero son xente que, que se move nun, nun, nun tal diferente. Claro, claro, sí, sí, sí, o, o sí, o eso. Tú, eu que sei, se eu tuvese pasta, polo que fose, non, ou sexa polo polo esforzo ou por herdanzo ou polo que sexa, pero se tuvese pasta, pois pues, o mellor eh eh, pois pues estarían a produción dunha obra, seguramente, pero eh, a maioría eh, o que pasa aquí é que a maioría pues, dependemos de, de subvencións públicas e eso pois pues, eh xente que rexeita, non? Eh, bueno, que prefire autoproducirse tal, pero claro, a claro, maioría a, a nivel de viabilidade, entendo que An... Podelo facer unha vez, se che falla, xa se gente xa é diferente, hasta que sí. acabas a indo de jamos do circuito e índote a, a, sí. a outras cosas. Porque, por exemplo, para... Perdona se me estou indo moito por, por esta vía da, da viabilidade, pero por facer as cousas sí, sí, tangibles, está... non? É eh, que decir, Helena, eh, ahora mesmo, está na súa casa, deseña unha obra, en contra o camiño e di, vale. Eh, acabo de escribir unha obra, vai ter estas necesidades que lo dirixila, que lo sacala adiante que fai con iso? Dijamos, eh, a esa parte que distí das da subvencións é un, como un circuito hai convocatorias xa para iso ou é algo, un proxecto que presentas digamos, a administración ou no caso de querer autogestionálo, calxería que un pouco a vía? Claro, eh, a ver a mmm... ver Eu as cousas que, que fun facendo non e xa profesionalmente eran cousiñas como de pequeno formato, performance, poesía escénica e todo eso, e realmente o que facía era autofinanciarme e... ou e... adiantar eu e cos cartos do caché pois pagar os gastos que, que eu tuvese pois, do que fose de de atrezo de vestuario do que fose pero eran cousas como moi moi humildes non? E, e logo xa cando quixen facer algo como máis, máis potente eh, quero decir eu efectivamente formeime pero non sea chegar aquí ou volver de, de Escocia aquí a Galiza eu non sabía moi ben como funcionaba todo, todo esto non? os circuitos ou das axudas públicas e, e todo esto Entonces, pues, eu iba un pouco eh, en bragas non ou sea, xa non tiña nin ni idea ou sea, xa sabía que necesitaba eh, conseguir conseguir pasta pero non non sabía moi ben como non ou xa sea, e realmente bueno agora eh, a xente sobre todo que sai da SAD non eh, eh, está ben formada ou xa ten pues figuras de mentoras ou mentores pues que, que as axudan non nestes temas que teño aquí a gata que me está pero o principio do, do teatro profesional galego non eh, a xente tamén pues pues non, non estaba formada eh, para como como tiña que, que facerse as cousas entonces pues a mayoríaía da, da xente deaxeación pues eh, foie formando a medida que va traballando e eh, iso foi o que eh, fixen eu, non? entonces claro, eu acordome, por exemplo, de, de ir con ese proxecto de Comengou eh, a deputación da Coruña e decir, bueno, pois, pues, non sei, busco financiamento non sei canto e como que me dixeron a ver, nos podemos programar podemos tal, pero aquí os cartos, claro, veñan con unhas eh, eh, convocatorias eh, que tú ten que, que presentar pois o proxecto eh, son bueno, aparece no, no doga e eh, todo esto e, e o as axudas da gadic no? que sempre salen como principios de, de ano entonces aí vas como eh, movéndote no? entonces por un lado están está o circuito das axudas públicas e por outro o circuito de, da programación e eh, eh, do que tú queres facer unha vez teñas a obra feita. E ata que punto condiciona todo iso a, a labor previa, a labor creativa? Entendo que unha xa non se pon na idea de vou facer unha produción con 5000 persoas bailando ao mesmo tempo, un orquesta en directo, iluminación, non sei, e, esa parte, entendo que é a parte condicionada. E incluso xe dixo o contrario, unha vez que conoces as posibilidades, dijamos, a subvencionar, quer dizer, ver un pouco como son as convocatorias, a posteriori tamén che condiciona, dijamos, a, a hora de crear, que dizer, unha vez que dis ah, vale, eh, pódese facer hasta aquí, eh, pois pues isto encaixaría con este proxecto como que falábamos antes, non estas cousas que des no caixón, diste, tal, como, como, como influencia, dijamos, a, a parte da, da produxión, elevar as cousas de realidade a, a parte previa creativa? Pois pues un montón, claro, é que un montonazo eh, por, por non decir que o condicionante máximo non, ou seja eh, tú cartesiano ou marxista, ou xa que todo a economía entón eh, claro eh, levar adiante un proxecto dunhas características ou outras depende da pasta que che dean ou, ou da pasta que teñas tú ou o que sexa e mm, si sí, Eh, se non a consigues pois, eh, eh, facelo ou non, non. Eh, eh, é que estaba pensando porque eh, con esto do, do tema das axudas públicas e así houve eh, bueno, eh, unha semana houve unhas xornadas de comercio sostible na Xentalla e aí non a, era unha palestra sobre eh, um, estaba o Leo armecajoná estaba un, un rapazo novas e estaba, eh, estaba xente da editorial anarquista Anarquistardora. Entón, estaban falando pues, un pouco do, do tema tamén das, das subvencións públicas e, eh, claro, igual que nas artes escénicas pues, no, no activismo, no, no, asocia, asociacións si, e cousas así, realmente tú tens que tomar a decisión de si queres, porque son cartos nosos, son cartos públicos, entonces eu teño dereito como artista, como eh, a xente cultural deste país teño dereito a non pagarme as cousas, porque estou ofrecendo cultura para o país. O sea, xa, eso ten que ser subvencionable, obviamente. Pero mm, eso te condiciona un montón. Eh, non podes, non tens liberdade para para crear como quixeras. Entonces, hai tamén como... A bronca convocatoria xa ven estipulada con unha serie de, de condicionantes que xa la bronca mía. E ¿no? entonces, claro, unha rapaza eh, da, da CUT decía que É que un, un melón que abrir ou sexa, porque por un lado está ben e deberíamos eh, gozar das, das subvencións públicas pero por outro eh, eh, como estar totalmente encosetada ou por exemplo eh, nas axudas da, da GADIC hai axudas de, de nova creación e, e, e vai por puntos entonces o teu proxecto ou seja, realmente eh, a calidade do teu proxecto eh, a calidade artística conta moi pouco, creo que o 30%, o resto da puntuación é cousas como a túa experiencia, bueno, o currículum da xente, a axuda da nova creación, ou que, que, que se supón que ten que axudar a, a artistas e a compañías que están empezando, ou é cousas que non non teñen sentido nas nas institucións públicas, a verdade. Claro, o... claro que ao final cando cando faz temas de joder, que cando, cando cando metes burocracia por medio, ao final hai unha parte que é janar quen sepa cubrir a instancia correspondiente para, para sacarlo da mellor forma, que ao final é saber nese punto eh, moverte no linguaxe que eles querem recibir ou queren escoitar eh, é saber vender ese peixe, ah. non? Saber colocar o, o, o tema, claro. Sí. Eh, unha pregunta, dentro de o sí. esto todo o circuito, non sei sé. o que que quero montar aquí unha unha algo, pero o ca como é o circuito, digamos, seja, o circuito eh, que que Elena manexa sería o circuito Galicia ou que se te o tites feito xa performance en, en máis países, en máis sitios, eh, está este condicionante no que falas da, da, da administración aquí, pero é eh, o mesmo en outros sitios, ou ti cando cando creas, pensas para Galicia, pensas para para o público para o noso público ou, ou xa, xa visualizas doutro xeito, non? Eu ponho o no caso da, da poesía, eu escribo poesía en jalejo sei que vou chejar a, a, a xente, por eso a, os referentes cos que xojo xa son xa xojo con, con outro tipo de, de enfoque, non? Pero a, a nivel de algo moito máis ás como pode ser a expresión dramática eh, non sei, é algo que, que tes en conta tamén a hora de crear ou Do en donde te consideras inversa, deixamos, que se se consigo que te moves. <risa> a ver, obviamente aquí, eh, A ver que é outro melón, non, porque realmente é o que por sei capas. na poesía, por exemplo, si eh, sí, vamos por por cá, Pero é que na poesía realmente eh dizer, é, un, é un traballo lingüístico, non? Eh, eh entonces, aí sí que como que non non da dá... a ver como me explico. Eu obviamente escribo en galego, eu vou escribir sempre en galego, nunca vou escribir en, en español, non? Entonces, aí está onde quero estar. Uh -huh. Que pasa que eh, no teatro é un pouco máis complicado, non? Pois porque eu que sei, podes decidir, por exemplo, ir a Madrid cunha obra en galego, ou podes ir eh cunha, ou sea, traducíndote ao castelán e iso Pois, por exemplo, tamén hubo un debate co Centro Dramático Galego porque claro, é o o, o Teatro Nacional, chamanse Centro Dramático Galego, pero realmente é Teatro Nacional, non, da, da Galiza, e foron, non sei a que sitio, a verdade, é, de España a un festival e fixeron a obra en castelán, ou sea, traduciron, entonces aí como que se creou un, un debate. I o debate de, de, de sempre, quero dicir, o de o teatro galego é teatro feito en galego, o teatro feito na Galiza. Idon, mm, a ver, quero decir, eu teño claro, pero hai xente que non. Ehm a min encantaría me poder eh, vivir do meu aquí e e de feito pois, eh, foi o cara onde me estive en, eh, direccionando, non? pero no. é moi complicado e e hai bastante xente que que marcha. Eh, ou que vive aquí pero curra fora eh, curra moito en Cataluña ou en espacios de, de Madrid eu, claro, mm, o meu sitio está aquí pero, pero non sei non sei que, que vai pasar a verdad, se si xe son sincera non sei nin que vai pasar o ano que ven <ríe> Entón mm, E fora do, dos circuitos complica. dejamos de, de, entendendo que te sientes partícipe do circuito... Eh, jalejo, que él, eh, eh que te dixis a ele, eh que tes apontado de de loitar por faselo viable aquí. Eh, como é a comunidade, quer decir, eh poñeche, berbo o caso, non coñozo como é o mundo da, da música en Xalejo, non, por sonas que estuvei tocando en grupos e tal. Conoso merimamente, porque bueno, hai, hai círculos que ni que, que a veces ni se tocan, non, dentro da, da literatura Xalexa, da poesía Xalexa. Como é o mundo dejamos da das artes dramáticas, performativas, como é, eso, existen vínculos de, de amizade, existen enemizades, ou cada un falla a loito polo seu lado, ou hai vontade de, ei, ti estás facendo isto, por que non facemos entre todos? O sea, como, como fusiona ese, ese mundo? Uh, pff, a ver, mm, supoño que, a ver, Sí, hoxe xa, eh, hai moita amizade, moito, moito de networking, eh, esas cousas, non, hoxe xa. Eh, claro, a miña foi máis, me... non sei, parece máis curioso porque, a ver, eh, movome por eses círculos, pero non demasiado, quero decir ou, ou bastante polas marchas ou Que sei, pois en entregas de premios ou cosas así, pois non adoto ir a esas cousas e tal eh, si que teño máis vínculos no, eh, no mundo das artes performativas non? O, do movimento eh, máis que o, no teatro tradicional e así pero claro, eu teño moitas amizades tamén pues, pues do ámbito da poesía e ves como distintas cousas, non, ou seja, como que funcionan un pouco de maneira Elena, estás pensando algo no queres dicir, estás vendo como Estou vendo como apoño non, non, que va ou seja, funcionan distinto, eu quizéis me sinto máis cómoda no mundo da poesía, ves ou seja, non, podo decir o millor que me sinto máis cómoda sendo poeta, non, non sei Pero um, creo que ao final eh, todo funciona un pouco igual. Se xaan no mundo das artes, como sex nas oficinas ou, ou o final sempre, sempre hai moita endogamia, sempre hai moita eh, sempre funciona moito con cousa de, de, de, de contactos, amizades e cosas así. ao final todo, todo funciona un pouco así, sin que teña que ser artístico. Non bueno. Sí, sí, sí. No, no sé por qué eh, no sé qué esperaba, tampoco vas a porque vas a ver eso final. Al final sempre, sempre o final siempre A ver Cotillos ni tanto, no vou contar, así que. No, no, no, no, é no. eh, o, o que o que buscaba. Ah, eso bueno. pero Bueno, creo que, que no creo se que Bueno, quero dar as gracias, creo que Nudo Media nos acaba de hacer aquí un acaba de traer a xente, non no sé si fixeron unha raid, porque desde a plataforma que temos eu non podo chegar a velo, pero bueno, eh gracias a todo o mundo que está seguindo agora mismo a conversa en directo, gracias a todos por por pasarnos por aquí, sempre sempre un prazer. Eh, e despois estamos falando do tema da do do traballo, non? De, de todas esas patas, non? Que comentamos o tema das Eh, moitas grazas, Nudo Media, así que os a dicir confirmando que fixei fixei un raid, moitas gracias. Eh, estamos falando, non, do, do tema do traballo, das diferentes patas que ten, non? Cale a parte que máis che gusta? Quero dicir, eh, se dirección escénica, fas creación, fas to, to, toda a parte do proceso, non? Eh, cal a parte que, que, que máis disfrutas? A parte previa, a parte de, do momento en directo cando se está desenvolvendo unha peza, a parte de despois de pensar, joder, acabo de facelo este foi, foi moi chulo ou xa estás pensando no xe xente a parte do, do teu chollo, digamos, que máis che mola eh, Eu creo que um, a de cavilar ou seja, de cociñar todo ata que estea casi no punto de ebullición no? ou seja, eh, na parte de idear, creo eh, na parte do principio de todo um, a ver, gustame todo un pouco quero decir, cando ensayo, disfruto moitísimo pero tamén depende moitísimo eh, da carga mental que teñas da xente que, que sexas se si traballas unha persoa solo se si, mm -hmm. si un traballo sola Sola pareceme un coñazo, non no me gusta. Eh, si é máis xente, adoro ensayar con xente ou atoparme eh, co, coas compañeiras, falar, e eh, crear, pero sobre todo a parte do, do principio. A parte da produción non me gusta nada. Estrésame un montón, eso non é pa min. E logo, eh, como a semana antes de estrear, Eh, sufro, digo, porque qué estoy haciendo esto y no son profesora de la ESO o algo así? los eh, 10 minutos antes eh, me, no sé, quiero tirar por un barranco y, y luego cuando llegan los aplausos eh, salgo de estado de shock y digo, ah, no, sí, en realidad sí que quiero hacer esto. Y vuelta a empezar, ¿eh? un, un ciclo un bucle, un bucle, <ríe> sin final. De, un ciclo sin fin fai moita frase que dixas eso o de, o de, o de que antes xustantes de empezar para que me metí en esto esto é unha, unha anécdota que demostra a, a, a, a que estás diante dunha persoa que non teña ni idea de nada que era, cando íbamos con co diferentes grupos nos, nos que estuve cada vez que íbamos a tocar a un sitio, a un jarito elevábamos, eh, empezábamos a descargar amplis, prueba de son y todo eso, pero sobre todo que aparte de carga y descarga eso era muy habitual, cuando estábamos subiendo cosas de amplis que pesan 40, 50 kilos a un escenario, y decíamos, joder, tenemos que dedicarnos al teatro, es simplemente subir aquí, hacer a jugar, a jugar historia, porque así no teníamos que andar cargando y descarjando, pero claro... <ríe> é unha forma de obviar totalmente todo que, todo que hai detrás e pensar tal. Pero sempre dicíamos eso en plan de, joder, tíamos que facer algo, algo máis máis máis suave, digamos, a nivel de, de logística, sabes? Pero, pero bueno, tamén era <ríe> o que disti, claro. No, final... Oye, eh, claro, eh, iba a de decir tamén que unha parte que tamén me gusta moito e eh, eh, fíjate porque é rarísimo é recoller despois e xa quero dicir, cando te queres ir tomar unhas cañas o que sei, xeites que recollere como, boa, que coñazo todo, todo, todo berenjenal e tal pero unha cousa que me gusta moito o tema de, de fito, aí como hai uns anos, eh, pensaba ai, o mellor gustaríamos ser técnica ou algo así porque sempre me gustou moito xa dende, dende pequena cando porque meu pai eh, era director de dunha, da compañía universitaria entonces eu eh, de pequena axudaba a recoller a, as actrices eh, cando, cando facían obras e tal e é unha cosa que sempre me gustou, o tema de sabes, de, de cargar as cousas de, de, de tal, de, de, de recoller de, de De traballar coas mans, de, de cargar peso, tal, ou seja, todo o contrário co que estás dicindo ti, en realidad, pero é unha cousa como que me mola bastante, a verdade. Eu creo que, que... o titular vai ser, de, o final vai ser que xa justan os problemas, justan xos líos, justan xe o, o contacto, o dolor, eh, que tine do, do nervio muscular... A verdade... Si, si, si... Agora que falas... Eu no, quero que, ¿no? un traballo en grupo, ou... Um... Quero decir sí, porque sempre hai sempre estás con alguén recollendo, non? É como, sí. eh, jo, a ver, cando facía cousas así de, de poesía que só teñé que cargar con, con un atril ou con fose, é como, vale, entro, fago e salgo. Pero cando hai que recoller e hai cousas, sempre hai xente polo medio, bromeas, tal, tal, ta, despues te vas a, con as cañas... Que é unha putada, sim, sí, dá pereza tamén, pero no fondo mola ese sentimento aí de no si sí, de formar, de formar parte dun, dun clan ou de algo, non? Dixámos de, sí. de un grupo. Si, si, si, E, e veix xondar, non, polo tema este de lo que falamos, no do directo, de sensación de ses nervios previos, ese acabar final, ese aplauso e eh? decir, "Xoder, vale, isto ten sentido, vou a me meter na xente, si non? Esa aí ese, ese o que, que ti creas non sentándonos na parte de, de, de escena eh, é necesariamente eh, non vou dicir unha tontería pero bueno, é necesariamente presencial eh, é necesariamente físico eh, ou aquí agora non. eso a hora de crear como chafeta chafete eh? Dizir, ahora, incluso a hora de performar están, está presente digamos, a, as miradas da, das persoas que che ven no directo direto o que vas facendo ou incluso a, de, a parte previa, esa... esa sabes, unha cousa é escribir unha obra, un, eu escribo un poema, non meto nun, nun libro, mando, e non estou no momento no que esas persoas o perciben, co cual, eh, podo, esa, hai unha desconexión, hai unha distancia, non? salvo que vai a recitar, e xa, pero xa fa unha selección sobre os meus textos, xa, xa, xa non é todo, non? non é unha obra completa, ti no teu caso, son obras completas que, que, que conectas con público que está presente diante túa, Eso afecta, che dejamos ahora de, de, da toma de decisións, da ora creativa. Sí, pero quero decir, ou por exemplo, ti cando escribes poesía non pensas absolutamente nada, ou seja, que, que se vai ler? Escribes 100% para ti ou non non pensas que se vai ler eh, eh, que se vai ler, penso Pois <risos> nas demandas, entonces a veces pues, pues, que cambio a a, a, a, a coxiña. Si sí que a cambio. Pero pero si sí que, sí que a penso e eh, e eh, afectame non, eh, pero de feito unha loita estou estou falando ahora, tal, pero si sí que unha loita interna que teño de intentar escribir máis para min, para mostrar eso máis, sabes, sin porque si sí, a, a veces a, a, o feedback que che vai dando a xente eh o si queche taménpois final acabaxe condicionando na túa voz é, é unha parte de equilibrio complicada ¿no? polo menos para min hora de escribir non sei se si, si eres capaz de, de equilibrar dejamos esa, esas partes con algo que claro. vas a ter oFI feedback en dirato que era un pouco bloque que iba é que é o que tú dices eu xa é un pouco unha cuestión de equilibrio é como o tema este de é, si ah, como era é, si unha árvore cae eh ninguén a o no bosque non hai capas coitalas se fai ruído ou non fai ruído, no? si fai ruido ou non. Ruido, no? este, si, este si ruido. Ruido, no. Quero decir eh, na poesía ou nas artes escénicas da igual, porque aínda que tú na poesía non non estezas aí para para para estar nesse eh, bucle de retroalimentación, ao final sempre sempre hai sempre está outro aí, non? Non sei xa, pode ser máis difuminado ou pode ser super presente, non? Pero, ao final, sempre está aí, claro. Há xente que escribe, non? Camosa que escribe, non? É... Eu, é... cando fago cousas, de feito, é... pensando en poñeles en escena, penso moi pouco é... en como se vai recibir ou se importa como se reciba. Penso, de feito, ou o mínimo é necesario eh, sin embargo, cando escribo eu creo que por unha cousa un pouco de de inseguridade quero decir a topo, a topo máis cómoda facendo cousas pensando eh, no público como que estou máis segura do que estou facendo que non escribindo, porque escribindo é moi doado, non? Escribir para ti mesma e non tens ningún tipo de filtro e iso que estás facendo é honesto 100%. Pero, por que a xente quere publicar? Porque escribir é moi fácil e queda aí a punto. porque que a cantidad de xente que publica quere publicar? É por ese feedback, non? Non? E aí é cando cando entran os problemas, aí por exemplo, se sí que non, non son amante dos problemas, aí eh, non non sei moi ben como como facer. Pero pero cando é para facer en escena, como estou tan segura que o que fago, é 100% o que quero facer e, e a min me gusta e que me dá igual que a xente non lle guste. E claro, decir, aí hai problemas, pois outra vez os os problemas pois de do Eh, de si queres vivir deso de iso eh, o mellor si que tens que pensar un pouco de cara eh, o mercantilismo, de cara como queres ofrecer eh, ese producto non esa obra, ese producto pero mm, eu si que me atopo cómoda e incluso si que me teño metido en, en algún berenjenal en eh, eh, Non me denunciaron ni nada. Aí tamén son como a ti, prefiro eh, estar, bueno, eh, cospas na terra, pero pero si non... Intento que non me influence demasiado. Pero sempre hai que ser honestas cunha mesma. Facemos as cousas para que para que se escoitan, para que se lean ou para que se veixan. Che, o final de comunicación, quero dicir, de... O xa, sea, polo menos un dos motivos é eso, non? chejar a, chejar a, a outra persoa, non a audiencia, senón a esas personinhas individuais que se, se interesan, non? No, por exemplo, no, no meu caso si que o, o feito non? que comentabas ao describir é eh? por, por la parte de, de ter algo publicado, pero tamén por sumar algo que ti recibiste, non? Porque che gusta, non? O, non sei como explicarlo. Isto escoitará yo a xa gen creo que comentara Miguel de Ataques Camp nunhas nunha charlas sobre sobre música jaleja e dicía, un dos motivos a día de hoxe para, nese momento da, da hoxe de internet na que a música podía grabarse, subirse a Youtube ou a distintas plataformas e non tiñas porqué eh, pasar polo proceso de producción dun vídeo ou dun vídeo, perdona dun disco, el dicía, non, es esa parte de joder, pero tamén é unha forma de sumar a algo que a música en jalejo que eu recibín, eu fajo algo, volvo a volcalo aí e dai van vir máis cousas, non? Quer dizer, eu aporto a miña vosa a unha... É como sumar algo, digamos, a marea, non? De dicir, bueno, pois... Eh, eu lin Roncells, lin Alois Pereiro, lin a Lupe Gómez, lin a... Todo iso... Eh, e vou a facer... Non, non dixo que... Non, non, non, non dixo de poñerse na mesma lixa nin nada de iso, non, non estou falando de niveles nin nada, senón dicir, joder, pois eu poño isto, tío. Eh, eu creo que se si al gen como a min lee isto que falámos iso, ese rapaz, esa rapaza, aquel esto, vai dicir, "Joder, pois, que guai, eu vou intentar facer algo similar" ou o contrario, non, vai dicir, "Joder, eso para fase que faja este, este momia, fajo tamén, vou, vou, vou sumar eu a miña voz e se si isto se pode facer porque non se grive facendo, ¿no? que ao final tamén é a parte bonita, non, do, do, do que é unha cultura, non? Sumar eh, para que veña outra xente detrás e eh, poña tamén a súa visión da que sexa totalmente oposta a túa ou, ou que a continúe, non sei. Se iso tamén no mundo das artes escénicas ou da, da poesía performativa ou tal, se tamén te sintes partícipe deso. Eh? Hmm, é, é o que tú dices un pouco, ou seja, o, o tema da comunicación, a ver, ese concepto é como moi eh, eh, problemático, non? Ou seja, é, é tramposo. É tramposo, sí, pero bueno, sí, unha conversación, pode haber miles de conversacións ou conversacións eh, solo coa mirada ou coa tacto, ou sea, xa non ten por que ser sempre falando ou non tens por que comunicar algo, ou no? o seja, pero nese sentido sí que me gusta pensar que, que o, o que dices tú, non ou sea, xa, xa non a nivel de xeracións que tamén, pero tú estás conversando continuamente eh ou, ou por exemplo cando cando lês a autoras que xa están mortas ou cando cando citas ou cando estás entrando nunha conversación sempre. E, e claro, tú o formar parte eh, ou o eh, da, da túa burbulla, eh pois estás conversando eh, e a xente te escoita e entonces eh gracias a eso tú tamén podes eh, evoluir como, como artista o sea, non é imposible ou seja, non existimos solas e sin esas conversacións nos tampouco poderíamos facer moito, verdad? entón, é interesante e Por exemplo, no, no tema este de, que falabas, non? de esa honestidade de que, que, que afrontas o proceso creativo eh, e todos estes proxectos que falabas antes non? de eterno caixón que sintes máis? que estás buscando que dicir, que tes unha pista e vas buscando ou vas te encontrando cousas. Eh? Conviven en ambas facetas, dejamos de, en ti como creadora, incluso na parte, dejamos xa, máis máis física. hai non o sea, Veixo perf performance túas e veixo esa, esa idea do movimento e digo, jo, joder, a mí, a, pareceme cousas, pareceme tan orgánico, tan natural, que me parece algo que máis que xurde que que máis páreseme máis que ven que que, que, que, que, que, que que vas. <ríe> no si se me estou explicando. Qué bonito. Jo, oh, <ríe> no, Non sei. Como como como, pero como se intreti, claro, pouca cousa de profesión de de un a mí, pero outra cosa como como vives ti, claro. Sí, pois, pues, pues o de que veñen máis que que vas gustou, eh, pois pues, tamén como que eh, supoño que hai un certo equilibrio, pero ao final quero dicir Eu que sei, eh, pois, por exemplo, co de co eh, Common Go, eu eh quería facer un, un texto de de Beckett. Eh, entonces, si sí que andaba buscando, pero eh ao final pola po pouca experiencia que teño, ao final son as cousas que che veñen, as que pagan a pena, non as que buscas tú. Eh, Aí pode, pode haber un, un feliz encontro que que tú buscas algo e ese algo acepta vir a ti. Entón, eh, xa, genial, no Pero, mm. as veces, ten perras, ten perras, con que unha cousa salga ou atopar unha cousa. E son eses momentos, non? Eu, eh, cando, de novo, non, non na escritura, porque na escritura eu emperro-me moitísimo en buscar e, de feito, é un problema. Debería, pois... Pues, relaxar un pouco, pero coas artes escénicas sí que me pasa que eu falo de flashes, de, de que chegan flashes. entonces eu non o decido, parece moi místico, pero chegan imaxes eh, ao meu cerebro e entonces eu simplemente as, as reproduzo. Son flashes ou intuicións. Entón, Podemos sí. Ver aquí. Este é un dos teasers da, da obra. Quen estea vendo ora, ora en directo pode ver o, pode ver o teaser de, de Coman Go. Que xa é outra tamén che quero falar. Como, como conviven a, a parte, o, o teu é necesariamente presencial, necesariamente, necesariamente físico, eh, eh, efímero por, por, por definición, eh, como convive iso que a parte, digamos, de fixalo coa co audiovisual? Cale a tua relación co audiovisual? Eh, Sinteste cómoda con estas momentos de fixar eh, cos vídeo performance, o, cos vídeo poemas, ou é algo que que faça o, o, o teu pesar, digamos? Pues empezó así, hacía un poco o meu pesar, porque o sea, yo as primeiras cousas que, que que fixen non ni me molestei en fotografialas, nin grabálas en vídeo, nin, nin quería eso, eh parecía me Ya che digo, eh, eh, tiña tiña un ave un pouco non sei se si puncarra ou antitodo, pero era un pouco así. No? De feito, non quería que, que, que o fixeran porque era como eh, está en contra da ontoloxía da, da performance e non sei que. Eh, e logo, claro, aprendin que, que tes que xogar un pouco as cartas. O millor non xogalo todo, pero tes que mm, abrirte un pouco a mente. Entón, pois, pois agora aceptei que as cousas van así e e ben, parece que eh gustoume a pregunta porque pensaba que iba a ir por outro xeito, ou sea. Pensaba que iba a ir como eh, o do efímero e así da, da, da performance e do teatro e todo coa co escritura ou co, a relación co o guión ou tal, non? Pero claro, o, o audiovisual é eso tamén, ou sea. Na, na teoría de performance Eh, pues, hai liñas que, que dicen que, que precisamente porque a performance é algo que ten que morrer no momento en que en que se está realizando, non? O sea, ten que morrer cando nace, pois pues, que a grabación é, é un eh pues, ser traidora a a no rompelo, deixamos, ao final eh extraelo do momento para sacalo a un contexto no que non, non foi creada, non? Poco... Claro. Sí. Claro. Eh, eu estou de acordo, pero penso tamén que, que, que pode, xa se poden abrir outros rexistros e outros xéneros, non? Eh, por exemplo, xa está o cine teatro, ou a video performance, non? Entón, eh, tamén hai que saber para o que unha está facendo as cousas, ou por exemplo, se si, pois, hai, hai uns meses fixe unha performance cunha cunha compañeira eh, eh Masako Jatori. E foi tan bonito eh, que, que menos mal que non o gravaron grabaron. O sea, foi tan intenso e tan... bueno Foi moi íntimo. entonces E eh, xusto eso non no se grabou esa performance. Sacaron algunhas fotos, pero esas fotos non teñan absolutamente nada que ver co que pasou na realidade. E a mín eso sí que me gusta que quede aí. Mm, sí. totalmente, totalmente. De feito, joder, tío. E como son as cousas, non? No fondo, as cousas bonitas, as cousas boas, obviamente non están gravadas, non sei, da joa forma. Sí, a ver, pero quero decir, eh, sí. depende, non? Un guseixa... Eh, a ver, así un pouco de coña, pero eu teño moitos problemas de memoria e ás veces grabo cousas e eh, menos mal que as grabo, porque senón pois pues me olvido delas. Eh. Sí, incluso para revisalas ou para poder... No, o sea, sí. por por ter ese, ese background, digamos, propio de dos materiais, algo de Se diario ou algo así, non sei. Hai un equilibro para todo, entonces, eh, non podes estar continuamente intentando eh recordalo, o sea, como como como a palabra inglesa, non, de record, non o sea, de gravar sí. eh, intentando recordar. Claro. Claro. Pero pero tampoco está mal eh, querer fixar unhas cousas, non? Non sei. Sé. Eh, Hai un baile hai un baile vale curioso é unha cousa é, diferentes disciplinas, diferentes pro, propostas non é, entendo que para cada unha vas investigando vas encontrando mecanismos de traballo é, ao largo do tempo crees que ten variados atúa forma de pues, a hora de, de afrontar a escrita que as ferramentas que tens dejamos da, da, da parte est técnica tamén se ve afectada a aúa escrita dejamos poética por ela ou non sei como como foi evoluindo, digamos, os teus procesos de traballo ao largo do tempo de, de, de, con, con este con este usar, ou, todas estas ferramentas, todas estas disciplinas nas, nas que te manexas? Eh... Mm, ver... Podes dizer, me xa moi, mira... Pues pensando porque, clin, as vos preguntas e as veces pues non, non me plantexei eso nunca, non, entón, teño que pensarlo. Pero eh, a ver, sí que é verdade que antes como que como eran performance ou ou chamáballos pues, poemas escénicos ou poemas performativos, era como muy híbrido, entonces em eh, Aí as barreiras como que se difuminaban bastante e, e, e, e se retroalimentaba todo un pouco todo. Entonces, pues o mellor escribiu un poema e ese poema, pues era eh, acababa sendo a partitura dunha performance e, e, e acababa aí, non? Ou sexa. Ou ao revés, unha partitura con, con, con, con indicacións incluso de espazo ou con, con, con puntos direcións acaba sendo un, un poema, todo todo acaba como uníndose moito e agora o no que vexo é que xa supoño que por certo afán meu de, de aclararme non? Ou, ou de intentar identificarme máis por un camiño ou por outro porque non a cabeza explota pois em, como que fun, fun afincando máis as cousas separando máis as cousas ou se xa, pois se fago a obra esta de Beckett, pois que se chamaise eh, tirando o, o territorio esténico y si escribo un libro de poesía pues que seja así, ¿no? se, se cadra como que me mm, formalicei un pouco. Foi, foi, foi todo indo para para, para o rego de Japones, paísitos Elena, que non che quero robar moito moi tempo, aparte estou aquí facendo un as preguntas que, que, que estás estas por favor, pues, chaval, de, déxame déixame vivir. Oh. Poderías preguntar algo mesmo a ti, vos, dicho. Lo sabe, me, me preguntasteis, preguntaste en no su momento. Eh, pero que, mira, quería che preguntar simplemente, eh, duas cousiñas para para ir rematando, que por cierto, eh, eh, non lo dixen antes, eh, na, na caixa de, por lo menos no, no, na de YouTube está, no sé se en Twitch o, o mesmo, está o endereço da, da tua web na que a xente ponho aquí tamén, elenasalgueiro.com, na que a xente pode exigir a túa obra, ver o teu extenso currículum ou no, no que estás. Están tamén os links ás tuas redes, está o teu teu Vimeo, para que a xente poda botar un ollo máis detidamente a, a a tua obra. É unha web, que é unha cucada de web, unha cousa que se agradece moito, que ao desinterese nunha persoa, que teñas ese traballo, digamos, de poñer as cousas ben ordenadinhas e e ven tal, elenasalgueira.com para si está al gen escoitando ahora mismo o podcast que isto tamén saía como podcast elenasalgueira.com eh, e quería preguntar, xe dúas coxinhas para, para ir rematando eh, toda esta carreira andada que consello lle darías al gen que está comenzando dejamos eh, pero non sobre as cousas que sean eh, non sobre a parte de crear todo o que nos eixa crear Que decir, que que consello dirías, dejamos o da actitud, ou de ou de, de enfoque, ou eso, para unha persoa que está comenzando a dar os seus primeiros pasos. O, a, a nivel xeral, non? O sexo artístico mm. ou o, sí. o que queiras, un consello que dirías ti? Joder, ojalá cando empecé a, a dar os meus primeiros pasos, al Gêmeo Collera polo ombreiro me dixera, mira, Elena, eh isto estomes isto Xa. Pois pues non, supoño que o primeiro, o sea para mi o principal é non non depender, o, o que falábamos antes, non, non depender da, da mirada allea, e eh, eh, amigarse coa idea do fracaso, ou xa que o que faz tú importa e, e ten valor porque o fas tú e porque así é como queres facelo, no momento en que é eh, te condiciona a mirada do outro ou, ou as pegadas anteriores ou do que se estea facendo nese momento, intentas imitar estilos ou o que fose, eh, se si xa non eres tú aí, claro, aí entras en, en aparatos que xa non depende de ti, non? Vas, vas te deixando levar un pouco pola corrente. Pero si tú fas as cousas que te gustan, da igual que non se programen, da igual que non se publiquen, da igual que non gañes premios, da igual que a xente lle pareza unha merda que faz. Eh, sigue para adiante eh, mm, o principal é seguir para adiante e cantas máis veces te callas outras tantas que subes porque total nada é tan importante eh, e o importante é que tú estés contenta co que fagas tú Totalmente eh. voy a poñer esto a estas declaraciones voy a poñer un marquinho eh, <risas> que, que a xente pode disfrutálo todos os días porque vamos eh, suscribo 100% o que comentas Outro... Por eso foi por moita xente que, eu que sé, eu teño chorado eu teño as pasado putas cada vez que non me programaban en sitios o que fose, quero decir é eh, eh, eh, jodido dedicarse a esto sobre todo, si te queres dedicar a esto, e non pois, eh, eu que sé non sei, pero um... e as veces costa seguir para diante, tirar para diante ou non deixarte influir pola opinión do resto, porque ao final a arte é eh, Eso, para, para, un pouco para o resto tamén pero e as veces desfaleces ou queres tirar todo por a borda eh, ou, ou tomarte un descanso pero, pero eso se xa eh, o, impo, o máis importante é eh, dicir a verdade e eh, xa está totalmente, sí. totalmente. e despois o, outra cosa que é tamén contextualizar ou polo menos darlle o significado realmente a, a ideia de fracaso, non? A veces pensamos no fracaso como que ven de fora, pero o único fracaso que creo que pode estar como, como creadora, como creador, é casi contigo mismo, sabes? Que decir, de, de decir, bueno, pois pues, esto non saliu como quería eu, eh, ou esto non o no, no fixen poquedis pues, tipos, deixen influenciar por, por unha corrente, ou non lle metin o traballo que quería ou final o resultado, que eso é o que te axuda a crecer, pero que si lo final es vender entradas, vender libros o conseguir likes, como la nada, pues al final eso no no un no fracaso, ¿no? Después sí. oh, otra esto estoy esto, esto ya bajando, madre, ¿eh? qué cosa. Eh? De... Sí. <risa> Mira, <risa> coméntanos aquí eh Ricardo Mené, eso es, si te gusta la actividad que da sentido a tu vida, que no tiene sentido absoluto universal, astrufado, es el gran éxito hacer lo que da sentido a tu vida, lo que te gusta como plenitud totalmente Ricardo, gracias por la comentario. Eh, unha pregunta de eh, e gosto xa che xuro que che que che deixo ir. Eh, pregunta, eh, ma volvemos martes 20 de febreiro de 2024. Eh, en que andas? Eh, estás xa nesse nesse caixón agora mesmo. Hoxe foi un día en que che pillamos preparando algunha cousa, algun proyecto no que xa tes aí que anda andas debullando. Si non queres contar, porque tamén sería lícito, non sei, se si andas, en, con que andas flipada últimamente, hai algúnha cousa que descubrir, este é es algún referente últimamente, así que, dixías, joder, pois pues isto estou lendo isto, descubrir tal artista, non sei, como, cal é a Helena de, de agora a mesma fotografía do momento. Pois, pues, a ver, eh, ou seja, próximamente non teño nada eh, fijado, ninguna función, ou ningún bolo, Eh, Poxe pues, decía antes que como non teño nada que publicitar realmente pero claro andar flipada sempre ando flipada con algo ¿no? o sex xa é imposible non andar flipada con, con algo algoentón eh, eh, Estou bastante ilusionada e contenta porque ando eh, bueno, co, co, co artista esta que te comentara eh, que fixemos unha cousiña ir uns meses con, con masaco pois pues, andamos aí a volta a saber que... que Si facer algo xuntas con, con outras artistas eh, eh, con todo tema relacionado co co escritura e o movimento Entonces, pois, pues, facer algo con, con ela, ando investigando, ou mellor para escribir un libro, se xa un pouco a calma. Agora non estou estresada. Vale, perfecto. Eh, pues entonces volvo a recomendarle a xente elenasalgueira.com que, que, es, que che xeja aí un pouco a pista porque se si sale algo pues estará por aí, volvo a repetir están as túas redes, que a xente che, che xeja actualidade porque porque pinta ben que podes seguir coxinhas novas por aí Elena, moitísimas gracias polo polo teu tempo eh, por permiternos a, a acercarnos a un mundo que bueno, como era o meu caso, é eh, un mundo que non que non teño un contacto Constante, nin puto, vale, se así un pouco peixe, peixe fora, fora da hoja. Eh, moitísimas gracias porque explicaste isto de unha maneira maravillosa. Eh, e creo que, joder, que... Para empezar, que, que te, te, teño ganas de, de, de poder que coincidir en, en directo, poder, poder verse eh, E nada, reiterar o, o agradecemento. Gracias por, por pasarte hoxe por aquí. E, bueno, pues, gracias a ti, porque, a verdade, eh, xa te contaba, estaba como un pouco nerviosa pensar unha hora e pico falando destas cousas, dando como ansiedade, pero, pero bueno, fixeches me sentir moi cómoda e foi moi interesante, verdade, falar destas cousas. Foi moi fluido, que... mira, están xe dinche por aquí un dos comentarios, eh, moi boa conversa, xerasas moitas, xerasas a, a todo mundo que xe gió agora no directo, se si a gen o vai ver despois, pois que tamén tamén lle agradecemos que os coites, xa, xa no podcast, xa se xa a través do vídeo que vai quedar na canle de YouTube. Eh recordade a xente que se suscriba ao Salto, eh, que isto estamos aquí de palicando e tal, pero pois isto é gracias á xente do Salto e ao salto.gal, aí tendes máis contidos, tedes outros, aí tamén novos novos materiais, novos podcasts, novos vídeos. Segide un pouco a tolidade a través de aí. Eh, pola miña parte, nada máis, despedirte, Helena, eh, convidarvos ao programa, que isto non o facía antes, pero bono, facer xa, porque, bueno, xa temos pechada a próxima data, sería o 11 de marzo, volvemos aos lunes, estaremos eh, eh, de persoa convidada Samuel Merino, eh, Pompe Boato, e eh, virá por aquí falaremos tamén de, de poesía, de todas as historias nas que, nas que está metido, e eh, de novo... Elena, moitísimas grazas, Gracias a a todo o mundo que estivo por aquí e eh, vémonos na próxima.